lik irratiko erretegi honetan jarraitzen dugu ba, gure kolaboraatzailei baitza ematen eta horreko astetan, baia pelukas kasasi balima zen, eta izan nola ez baiia hamburgotik eta baitare bagurekin izan genuen atzokoaan bla eta aste honetan baitare astekoa da lide, ba, bere albiste, ba, animalisten inguruan, hoiekin azteko abalimada, ah, eta nola ez, eh, iman si olekin aztuten entzen, literatur txoko egiten diguna, ba, hoien artean, badako beste bat, hilabetero, hilabetero gurekin izango duguna, eta dela, irratiko lagun zarba, saioa dena, eta honek, ba, antzerki, munduari buruz, behitzen godi ezta ez da, oi dasmo ez, eh, lehenengo, gabon, saioa? Gabon, gabon, gabon, zer moduz bizi gara hor, irratitik anpo mundu horietan? <risa> <risa> <risa> Ondo, <risa> onda, Ondo, Ondo, Antzerki munduan zabiltza jotak ez, ta? Bai, baino ortsen abiltz, bai. Uhum, ta, badago horretan irratian badakigusen balan egiten zenun, pentsatzen dugu antzerki munduan da berdin-berdin iblikozara, gel ditu gabe. Bai, bakizu lan asko, leku guzitan lan asko dauta. Oida. Eta, bueno, ez dakik, aki han pixka bat, orkesta gaurkoan ja albizte bat hartzen diguzu Eta, bueno, egia zan behar dugu baita, kolaborazio basiko dugula pixka baserio egiten urrengo jatetik aurrera Gaurkoan albizte batekin zatozela, edo anuntzio batekin gehiago Baina, pixka ba, zer da, zer da kolaborazio honetan ba izango duguna urrengo, urrengoetan? Bueno, ba, batez ere pixko bat, eh, antzerkin guruan eh, zeskintza ze dauden bai herrian eta bai ingurunean ez, Ezki bakarra zentratuko gure herrian baiiteketa bai eskualdea, donostialdea, etaantantooloaldean ere baigingongo gara. Bo bueno, ez ba ingurunean bat zezkentza ditugu bai, bai edoan antzerki dutza edo agian ere bai izaniteke. Ez zer ikusi dezakegun edo eta agian ere bai pixko bat ban ba antzerki egiten duen jendearekin baizarrizketaren bat eta... Bueno, Zertan da biltzaten, ze, ba, ze ekimenda goen, eta horreak guak Zer pentsatzen zula, nasko kiko duzula, zemos da hilantzerki mundua Puskaba patjal, jorna baitzen da kriziz ditxoskoa guaitare eta gauza gutxeago giten dira Alalderantziz da, alako momentutan horrein dikant jendeak, bat kreativitateari gaiago ematen dio Nire ustez gauza asko egiten dira, bai krizarekin eta bai krizirik gabe Gauza da, bai bai dela begiratzen ere ez. Eh claro, ba badaudelako gauza asko eta claro, deneta jotere bai zaia da. Egia da krisiarekin eta ba ba no ski bai, ba, leku alternatibota bas bezala, bezela kabarretake ondo direla. Eh Tolosa bai e, antolatzen dituzte horrelako Asteak non antzerkie eskentzen bizuten eta modu dezberrinetako alt gainera. Orduan, egon badago, baina, bueno, ba, begiratu beharra. Mm -hmm. Aipatu dituzu leku alternatiboak etorla, baina, bueno, gorkoan, taia gorkoalbiztarekin, jungo gero do, gorkontatzeko bageritu garen arekin, alternatiboak ez dakiz zer den, edo bere ziade, baina ez dakin ikaskotan egin den, ba clown edo algara clowns o ditudio zuen bezala, eta nun eta ospitaletan ez da. A ber zer da u antzerkia, clowna ospitalean, payasoak. A no no la no lotzen du hau. Bueno, ba, hau da iniciativa bat, ba ba Baseon e, bueno, ba, gogoekin ospitalean sartzea payaso moduan, ba laitasona ilusio fisko bat banatzeko Eta bueno, ba, elkartu izan da jendea, bueno, elkartu gara, ni ere bai bertan nahau. Elkartu gara eta piskanaka talde bat osatzen joan gara. Egondu gara urtebete ba prestatzen e, jendea formatzen klaun bezala eta ospitaletan harremana e, harremanetan, ba, eh? Eta bueno, bai ditxida eguna, biardela, ba, ba, bueno, ba estrenatuko garela eta ospitalean hasiko garela, eh? Ba bezala. Ez da baiazo ezela joan, ikuskizun egin eta ja, zeu zer hartzen dugu, bizko terapia moduan hartzen dugu edo ez, edo lanketa batekin. Nire mm -hmm. etesan, eh, e, jarraipen eman nahi diogu ez, ba, ba bueno, ba, umian nola dagoen, e, askotan ikusten badugu mehorekin, e, bueno, aldaketak ikusten ditugun, e, lagungarria garen, e, ze neurrian eta horrelakoak. Mm -hmm. Baita, kontutan hartu barko da, zospitalera jun da, ba, bueno, segun zein den egoera bertan topatzen duzuena aurrentzako zuzendua dago eta segun senden momentua, ba, bueno, batzutan, ez, ba, maion, maion ikustu dut, azken fina, ez, alako lekuta, mesedigarria izan, izan daitekela, ba, ireia, ireia egoera gehienetan, ez. Bi harraziko zaitea, azaren ogoi eta bian esaten duzun bezala, ba, gero jarraitzeko asmadokasue, eta irakusten dugune zuek bidalitako bau arrean, ba, bolondrez talde basalete, ez da? Bai. Bai, bolondrez talde bagara, gustatuko leitza duten ontan bebitatze ere bai, baina nezin da. <laughs> eta, eta bai, e, horrela ez gara, momentu zilabetean bi ostegunetan jungo gara, eta zuk esan duzuna e, kontuan hartu behar dugu, umea bueno, ba, berea dina, e, nongo adan, e, ze gaixotasuna daukan zen baden bora, nola dagoen animiko, animiko, animiko ki momentu horretan ez? E, gauza asko kontutan hartuta, ba azkenean, e, bueno, ba improvisazio hori, ba berari begira, eh, zuzenduko da. Eta eta hori ebia, eh, bia improvisazio txikiak non momentu batean ba batzutan agian izalitekela beraien eh eh humor igual deskargatzeko momentua edo irri egiteko momentua, e, bueno, ba emozioak, ez? Paila soak emozioak ikutzen dituen ez, bueno, ez emozien e, bidei bat ere bai. Nonegin behar duzue, eh? Ospitalean badago, badakiz, eh, noiz baitokatu izan zait, badago eskola bezala erabiltzen den, ba, gela, gela, nahi koagundia da, eta bertan, ba, ba, bueno, ba, egun batzuk, edo iagete batzuk, pasatzea sortatzen zailen, ba, hurrak, ba, bertan, bertan, bertan egoten, jazdaki gela horretan egingo duzuen, edo bereziki bestezera prestatu duzuen. Ez, ezke gu, bai, hoi esaten dezuna, bai, esagutzen dugu, e, horregom du izan gara, e, ba, bueno, ba, saio txiki bat egiten bertako umei, e, aspanogi elkarteari esker, eta porrotxekin, baina ez, e, ez da teatreiora juten garela, gu gelaz gelazungo gara. Aha. Uh -huh. Ez, eh gelaz gelaz hartzen gara, bueno, gurasoen baimenarekin eta nola ez, e, umearen baimenarekin. Umeak beti ez zuelako momentu bera eta ez duen pailazorik ikusteko gogorik. Orduan gu gelaz belaz mugituko gara, eh gero ere bai pasilloak, baina eh ez ezangole kuba non berai ekurbiltzen dire, baizik eta guko azkeletara. Bera zurengo, bueno, ostegun honetan izango da hori bihar eta eta urrengoa ja izango dira, eh ostegun osteguna da abenduak abenduan da, izango ta, da, da ya. <risa> ja. Osea, bai, bai, abenduan sartzen gara. Bai, bai, <risa> bueno, ostegunetan eta ostegunetan dagoenak, ba esango du Zuek esaten duzuen bezala, ba munduko mosorrori chikenarekenagertuko sa detesta. Hori da gure. Gure, ja duiko dugu, azkenian gure haritatxoa ezala dela ez, zen azkenian, ba, bueno, ba, ba hori ez, ba, bueno, ba paillazoa ez, klauna edo paillaza ez, ba azkenian ezin zoa, da pertsona oso ezin zoa, e... xamurra, pala, e... Bueno, ba, zo zer gezur gezur bat ez ere bai deskubriten zaioela gezurretan dagoela ez... E, Bueno, ba, transmititzen, e, bidaiatzen, dakiena Eta, bueno, ba, bidai horretan, ba, umeak parte hartu nahi dugu, ez? Bueno, umeak parte hartezan mm -hmm. Eta guk berekin noski Ba, zondoza joa Ba, lehenengo zure kolorazioaren, ba, lehenengo atalizateko Ba, bueno, gauza bitxita eta polit batek diguzu Ta, bo, espero dugu rengo abenduan, haber abenduan topatzen garen Abendua zirean, ez da? Ba, abenduko dira. ja, abenduan antzerkazko gongo da Pentsatzen duzu baietz Eh, nik uste egongo dala, bai, bai, bai, bai. Ze horrego data piskatarreroa, baina, bueno, aldat horietan ere gauz asko egiten direz, ta? Bai, baina, bueno, bai, bai, hoi asten direla urbiltzen, ja, ba, urte bukaeran, eta normalin ere, bai, jau zagehiagu antolatzen dira, beraz zageinduan mugitu ezangoa nik uste. Bo, son, ba, zondo, ba, urten zaitu gu, urrengo jaete arte, eta, bueno, habergondatzen ospitaleko, eta urrengo angontatuko diguzu, bai? Vale? Hori da. Venga, ba, mi esker. Venga, bezarkada bat. Venga, muzutxo